בראשית פרק כ"ו ויהי רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך מלך, מלך פלישתים גררה, וירא אליו אדוני ויומר. אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, ואהיה עמך, ואברכך.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 ויסתמום פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן שמות, כשמות אשר קרא להן אביו. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רואי גרר עם רואי יצחק לאמור, לנו המים. ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה. ויקרא שמה שטנה. ויעתק משם, ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה. ויקרא שמה רחובות. ויאמר, כי עתה הרחיב אדוני לנו, ופרינו בארץ. ויעל משם באר שבה. ויירה אליו אדוני בלילה ההוא, ויאמר, אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא. כי איתך אנוכי, וברכתיך, והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח, ויקרא בשם אדוני, וית שם אוהלו, ויחרו שם עבדי יצחק באר. ואבימלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו, ופיכול שר צבאו. ויאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אלי? ואתם שנאתם אותי, ותשלחוני מיתכם. ויאמרו, ראו ראינו, כי היה אדוני עמך, ונאמר, תהי עלה בינותנו, בינינו וביניך, ונכרתה ברית עמך, אם תעשה עמנו רעה, כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום. עתה עתה, ברוך אדוני. ויעש להם משתה, ויאכלו, וישתו.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 ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת אילון החיתי. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה.